Akhwanuuddin 'azakumullah masih kita pada hadis yang ke-10 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab rahimahullah. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innallaha thayyib la yakbalu illa thayyiban." Artinya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib thayyib. Wainnallah Taala amar bukmini nabi ma amar bhihul mursalin. Rasulnya Allah Subhanahuwataala memerintahkan kepada manusia orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para nabi. Ya ayuh rasul kuluh minta ibad, wamalu wa salihah. Makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amalan yang saleh. Disebutkan Allah taayib dan tidak menerima kecuali yang taayib. Kemudian diperintahkan makanlah yang taayib-taayib. Inna Allah semuanya Allah maha baik Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik Hendaklah kalian makan Makanan yang baik-baik Sampai kita pada ucapan Ibn Rajab dalam syarahnya Wakada Qala fi man warisa malan min Abi. Demikian pula Seorang yang menerima warisan harta Dari bapaknya Wakana abuhu yabi'u Mimman takrah mu'amalatuh dan bapaknya adalah seorang yang menjual sesuatu yang dimakruhkan untuk bermuamalah dengannya. Bagaimana hukumnya? Maka kata Zepian, Rahimahullah, Ya tasaddaq minhu bimikdarir ribhi, Hendaklah disadaqohkan dengan sekadar keuntungannya saja. Jadi dihitung perdagangannya Yang muamalahnya dikatakan makruh atau jelek Supaya taib Maka dikeluarkan hartanya Sesuai dengan keuntungannya saja Bukan modalnya Modalnya adalah milik bapaknya Yang berarti itu adalah warisan kamu yang taib Tetapi keuntungannya Dari keuntungan yang jelek Maka sodakohkan Semekdar Seukuran Keuntungannya saja Oh ya, kudul dan mengambil sisanya. Waktu ruh ya, amtu aifatin mina sahabat dan diriwetkan pula dari kelompok dari sahabat seperti itu juga. Mencadahkan keuntungannya saja. Menhum Umar bin Khattab di antaranya pendapat Umar bin Khattab dan juga Abdullah ibni Yazid al Ansari radhiyallahu taala anhumah ma. Walmeshhurun an Imam Syafi'i. Dan yang masyhur dari pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah tentang harta yang haram annaha tafad wala yatasaddaq biha hatta yadhhar mustahiquha Ada pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa harta yang haram tadi tafad dijaga dipelihara tidak dipakai sama sekali sampai diketahui siapa yang berhak tetap يبقى تحفظ disimpan terus laa ytasaddaq tidak disedekahkan hingga yadhhar mustahiqqiha hingga tampak dan diketahui siapa yang berhaknya wa al-fudail ibn iyad yara anna man 'indahu malun haramun la ya'rif arbabahu la ya'rif arbabahu qad faudail ibn iyad beliau berpendapat bahawa siapa yang memiliki harta yang haram, yang dia dalam keadaan tidak mengetahui siapa pemiliknya, anahu yuthli fuhu wa yulqihi bil baha. Katakan dalam niat, maka harta itu dimusnahkan, lemparkan ke lautan. Walaytasadakbihi <tutislik Nobody tutères> dan jangan bersodokoh dengan harta yang haram. Ini <tutlaş> pendapat kaumulun. Kenapa tidak bersodokoh? kata beliau, kata Abdul Abul karena itu adalah perkara yang tidak thayyib. Harta dari yang haram maka jangan disedekahkan. Dengan dalil innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib. Sedangkan malul haram itu khabits, tidak thayyib. Maka Ibn Abidin auzukumullah kata beliau, yuthliquhu dihancurkan, dimusnahkan atau dilemparkan ke laut. Wahai! Kata Fudzolim Aiyam, jangan bertakarub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak baik. Tetapi yang sahih kata Ibn Rajab adalah as-sadaqatu bihi. Yang benar adalah disadaqahkan. Tidak ada perintah untuk memusnahkan sesuatu harta. Ima dikembalikan kepada yang berhak kalau mampu. Kalau tidak? Kalau tidak bisa kerana orang yang tidak jelas siapa. Maka disodakohkan. Dikembalikan kepada kaum muslimin. Lianna itlafal mal. Waidha'atuhu man hiyuna anhu. Apa dalilnya? Qaibn Rajab menyatakan yang lebih sahih. Bukan dibuang ke laut. Bukan dimusnahkan. Tetapi disodakohkan. Karena kata beliau. Yang namanya memusnahkan atau membuangnya ke laut dan sejenisnya. Itu adalah idha'atul mal. Idoh atul mali itu membuang sia-sia harta dan itu haram dalam agama ini. Menhiun anhu dilarang dan itu tabdil. Inal mubatdirin, kanu ikhwan shayatin. Nah, Sesungguhnya orang yang menabdil suatu harta, Suatu manfaat maka dia adalah ikhwan shayatin sehingga tidak boleh disia-siakan. Tetapi untuk dimanfaatkan siapa yang berhak untuk memanfaatkan? Kawan ibadah azza ketika tidak diketahui yang berhak. Maka kembalikan kepada kaum Muslimin sebagai sabakoh, atau lebih tepatnya kembalikan kepada baitul mal al Muslimin. و إرْصَادُهُ أَبَدًا تَعْرِيزَ لَهُ لِلْإِتْلاَفِ وَالسَّتِيْلَاءِ الظُّلْمَ عَلَيْهِ وَالصَّدَقَةِ لَيْسَتْ عَنْ مُكْتَسِبِهِ حَتَّى يَكُونَ تَقَرُّبًا مِنْهُ بِالخَبِيْثِ. Dan ketika disodokkan, kata ibu dalam keadaan itu bukan sebagai Sodaqah Bukan sebagai taqaruban ilallah Kata Fudalib Ibn Ayah tadi apa? Kalau disodaqahkan Berarti dia mendekatkan diri pada Allah dengan harta haram Itu tidak boleh Iya, kalau sodaqah Tetapi ini bermakna Memberikan kepada kaum kemuslimin Fukrawal masyakin Atau kepada baitul mal Tetapi bukan dalam bentuk sodaqah Dan itu bukan taqaruban ilallah Hanya tabarru'an Berlepas diri dari harta yang haram He. Demikian kata para ulama Termasuk Syekh bin Baz Menyatakan bahwa itu bukan sadapa Sebagaimana fatwa beliau Ketika ada orang yang secara terpaksa He. Karena kalau tidak terpaksa Tidak boleh menyimpan hartanya Dibunuh ke ribawiyah Di bank-bank riba He. Tetapi kalau darurah Menyimpannya di bank-bank ribawiyah Dan kemudian mendapatkan keuntungan Maka dikembalikan kepada kaum muslimin. Dan itu bukan sadaqah. Bukan takaruban ilallah. Tapi tabarru'an min malil haram. Tetapi berlepas diri dari harta yang haram. Berlepas diri dari harta yang haram. Bagi dia itu adalah haram. Sehingga dia harus berlepas diri. Tetapi bagi mereka-mereka. Orang-orang yang berhak bukara wal-mesyakiin. Maka itu bukan harta riba. Bukan harta riba. Sehingga diberikan kepada mereka. Halal bagi mereka. Khabar beliau Aziz, kemulah fatwa para ulama dan pendapat beliau sebenar dengan apa dikatakan oleh Ibn Rajab dalam kitab kita ini. Kata dikatakan, "Lia'n istilaf al mal i'ta'atuh manhiun anhu, wa irfadhuh abdan ta'ridu lahul il-istilaf, wa istilai zulma 'alaihi, wa al bihi laisat an muktasibhih hatta ya'kuun taqriban minhu bil khabir." wa innama hiya sadaqah an maalikihi maka apa yang dia keluarkan tadi imma sadaqah untuk pemilik hartanya yang tidak diketahui siapa yang pernah dicuri pernah dirampas pernah dirampok atau seperti yang dikatakan tadi tabarruan berlepas diri dari harta tersebut Liakuna nafghulahu fil akhirah agar menjadi manfaat untuknya di akhirat nanti. Hayyusya ta'adar alaihi lintifabhi fit dunya. Ketika dia tidak bisa memanfaatkannya di dunia, karena tidak tahu dah hartanya di mana hilang, maka si pemilik yang asli tidak bisa memanfaatkan harta itu. Mudah-mudahan ketika kamu sodakohkan si pemilik yang asli itu di akhirat akan mendapatkan manfaat dari hartanya. Kalimurina azza kumulai itu kata ibnu roja prahimah Allah. Ada pendapat yang lain kemarin kita baca, harus ada niat. Inna malamalu bin Dan ada orang yang niat sodakah, maka mendapatkan nilai sodakah. Waduh, hilang uang saya. Kelisah dia, cari-cari-cari nggak cari, cari, ketemu. Sudah, kita niatkan sudah sodakah bagi orang-orang yang menemukannya. Maka dia mendapatkan mahal. Tetapi orang yang tidak rido Marah-marah Dan menyatakan kurang ajar Siapa yang menyurinya Semoga dia mendapatkan pen Ditimpa penyakit ini Penyakit itu mudah-mudahan begini Mudah-mudahan begitu Didoakan doa-doa kejelekan Karena cengkel sama yang nyurinya He, Tidak rido Apakah ketika pencurinya Tawabat di Sadakof Kan dia dapat pahala Atau tidak dapat mahala? Innamal a'amalu bin Niatnya dia sama sekali Tidak ingin hartanya dimakan orang lain Tidak Gak rizah dimakan orang lain. Hey. Marah besar. Hey. Maka berbeda dengan orang yang mengikhlaskannya. Hati-hati. Hey. Makanya orang-orang yang kehilangan sesuatu. Daripada hilang bederan. Ya. Lebih baik hilang secara dahir. Tapi secara catatan di akhirat enggak hilang. Bagaimana caranya? Ikhlaskan saja. Hey. Jadi setelah berupaya untuk mencarinya dan enggak ketemu. Ikhlaskan. Ya Allah aku ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi catatan amal baikku di akhirat. Maka niat itu akan menjadi sesuatu amalan saleh. Berarti hilangnya tidak hilang beneran. Hilang secara zahirnya tetapi secara catatan di akhirat tetap tercatat bahwa kamu pernah beramal dengan harta sekian. Qul Nabi na'udzubillahi wa qauluhu dan ucapannya dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan hadisnya. Humma dzakara ar-rajulu yutilu safar asha athagbara Ya muddu yadaihi ilas sama Ya Rabbi ya Rabbi Wa matamuhu haram Wa mashrabuhu haram Wa malbasuhu haram Wa guzhiya bilharam Fa anna yustajabu lithalik Kelajutan hadisnya kata Nabi Kemudian beliau menyebutkan seseorang Yang mengadakan perjalanan panjang Yutilus safar Artinya mengadakan safar yang tawil Yang panjang Ash'asa akhbarah Kusut rambutnya dan berdebu. Yamudu mudu ya dehi sama. Menjulurkan tangannya ke langit. Kemudian memanggil dengan kalimat. Ya Rabbi ya Rabbi. Ternyata makanannya haram. Minumannya haram. pakaiannya haram. Dan dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu li Maka bagaimana akan dikabulkan. Orang yang seperti ini doanya. Bagaimana akan dikabulkan doa orang yang seperti ini. Kata Ibu Rajab. al kalam. Asyara ila adab ad Ucapan ini dari Nabi mengisyaratkan kepada adab-adab berdoa. Artinya seorang yang adab-adab berdoanya sudah bagus tetapi tetap tidak dikabulkan. Kenapa? Malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Terhalang dikabulkannya doa karena dia memakan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram. Padahal adab-adab doanya sudah bagus. Apa itu isyaratnya? Ilal asbabillati taktadi ijabatuh. Dan juga disebutkan adab-adab. Atau di samping adab-adab. Sebab-sebab dikabulkannya doa. Apa adab-adab yang terkandung di sini? Mengangkat tangannya ke langit. Dan memanggil dengan nama Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ini adab-adab doa. Memanggil dengan nama Allah. Al-Husna. Dan juga mengangkat tangan... Enam. Dan disebutkan pula Sebab-sebab terkabulnya doa Apa sebab-sebab terkabulnya doa yang disebutkan dalam hadis ini? Ya, ini dia dalam keadaan safar Orang yang safar Kusut berdebu Doanya terkabul Tetapi Ada penghalang-penghalang terkabulnya doa Maka di sini disebut tiga perkara Disebutkan adab-adab doa Disebutkan sebab-sebab dikabulkannya doa dan disebutkan pula penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ilama yamna' min ijabatihi. Disebutkan pula apa-apa yang menghalangi terkabulnya doa. Fa dhakara minal asbab allati taqtadi ijabatu ad-du'a, maka disebutkan apa sebab-sebab terkabulnya doa empat perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, italatus <tell> safar. Mengadakan safar Khususnya yang safar-safar yang jauh, safar yang panjang. Awassafar bi mujarradihi yaqtadi ijabatu ad Bahkan safar bi mujarradihi safar bi maksudnya safar mutlak safar, panjang ataupun pendek. Itu sudah cukup sebagai penyebab ijabatu ad-du'a, penyebab dikabulkannya doa. <tuh> sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh beliau oleh sallallahu alaihi wasallam ada tiga doa yang dikabulkan la syakka ada keraguan lagi tentangnya da'watul mazlum doanya orang yang terdolimi wa da'watul musafir doanya seorang musafir wa da'watul walid li dan doanya seorang bapak untuk anaknya doanya orang tua kepada anaknya demikian akhrajahu bu daud wa ibnu majah wa tirmizi wa 'indahu da'watul walid 'ala waladihi dan termasuk di dalamnya doanya bapak kepada anaknya hanya saja lafaz yang kedua ini atau lafaz yang berikutnya ini 'ala waladihi doa jelek terhadap anaknya pun termasuk dikabulkan. hati-hati, hati-hati para orang tua, Hei. jangan sampai karena marahnya mendoakan doa aja lah. mestinya ketika marah doakan doa baik, semoga dia menjadi anak yang saleh. Ya Allah jadikanlah anakku yang anak yang saleh gitu. Jangan ketika marah semudah mudahan kamu kualat. mudah mudahan kamu ditimpa petaka, mudah mudahan astagfirullahaladzim. hati-hati, hati-hati para al-walid wal-walidah terhadap anak-anaknya. Qudud bin Azalikum, hadis ini dikatakan hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, dan Ahmad dan juga Imam Bukhari, namun di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari. Wa Ibnu Hibban dan memiliki syawahid, memiliki pendukung-pendukung yang yataqawwa bihi yang akan menyebabkan dia menjadi kuat hadisnya. Yaitu dari hadis Uqbah Ibn Amir Yang di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berarti di sini salah satunya Doa yang dikabulkan dakwatul musafir Doanya orang yang safar Maka Nabi sudah menyebutkan -rajul safar Memanjangkan safarnya Berarti memiliki penyebab terkabulnya doa Yang kedua Atau sebelum yang kedua masih ada lanjutannya Wa mata ta'alat safar kan اقرب ila ijabati du'a maka kalau safar sudah menunjukkan sebab dikabulkannya doa maka berpanjang safar semakin panjang safarnya semakin dekat untuk dikabulkan doa li'annahu ya. madhinatu husul inkisar an karena biasanya safar yang panjang menyebabkan luluhnya hati inkisar an-nafs orang yang dalam safar yang panjang biasanya betul-betul hatinya sangat Lembut Kenapa lembut? Dalam keadaan dia sudah capek Lelah, payah, kangen Rindu sama keluarganya, sama anak-anaknya Berat Karena Safar dikatakan Ketatun <tut> minan azab Safar disebut dalam riwayat yang sahih Adalah ketatun <tut> minan azab Sepotong azab Yang namanya azab tidak ni'mat Yang namanya azab itu berat Sehingga orang yang dalam keadaan berat Biasanya hatinya sangat dekat dengan Allah, lembut, mudah nangis, mudah keluar air mata. Nah, kau dah bina doa orang yang seperti ini akan dikabulkan. Doa orang yang hatinya seperti ini biasanya mudah dikabulkan. Betulil kurbah anil autan, karena jauhnya dari negerinya. Watahamul mashqu. Dan karena memikul beban yang susah yang berat, walang kisar an aadami asbabijabatidua. Sedangkan inkisar, salah satu penyebab- penyebab terkabulnya doa. Ini Quran yang bina Azu kembali enkisar tadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan, tetapi itu akan muncul sendiri ketika seorang itu betul-betul berharap kepada Allah, betul-betul ingin mendapatkan dari Allah dikabulkan doanya. Biasanya orang itu otomatis karena sangat berharap merengek kepada Allah, melelehkan air mata, kemerahan, terisak. Ini doa yang sepertinya akan dikabul. Dan biasanya orang-orang yang safar demikian keadaannya. Walaupun tidak demikian, tetapi safarnya sudah disebut oleh Nabi sebagai penyebab terkabulnya doa. كَوْنِي بِرِّنَا عَزَّ وَلَّاَقُمُ الْمُسْلِمِينَ سَيَرْمَاتِيِ. Yang kedua. Yang dikatakan sebagai penyebab terkabulnya doa. Adalah husulu tabadzul fil libasi wal hayati. Bishyati wal ikhbar. Sebab dikabulkan doa yang kedua. Adalah terjadinya tabadzul fil libasi. Wal hayah. Bishyati wal ikhbar. Ketika orang tersebut... tabazzul tabazzul itu uh, bajunya lusuh hey. pakaiannya kusut rambutnya kusut berdebu itu dikatakan tabazzul hey. mutabazzilan adalah seperti itu wal hey. hay'ah bentuk orang yang seperti itu bi wal ikbar dengan kusut dan dengan debu ini juga penyebab-penyebab terkabulnya doa minal muqtadayat li ijabat ad-du'a ini adalah konsekuensi-konsekuensi yang menyebabkan terkabulnya doa. Kama fil hadis yang mashhur sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wa ruba as'afa aghdara dhithmi raini madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra. Hadis dalam sahih Muslim. Bisa jadi seorang yang lusuh kusut yang tidak memiliki kecuali dua pakaiannya saja madfu'un bil abwab yang ditolak di pintu, enggak diterima oleh orang-orang ketika bertamu. Bisa jadi orang yang seperti itu la'aqsama 'alallahi la abarra. Bisa jadi orang seperti itu bersumpah dengan nama Allah, bisa Allah akan kabulkan untuknya. Sungguh demi Allah ini akan terjadi. Sungguh demi Allah akan begini. Terjadi betul-betul. Orang yang seperti itu kadang. Kata Nabi. Demikian keadaannya. Wala makarajan Nabi wasallam Ketika Nabi keluar untuk salat istisqa. Kharajan mutabaddilan, mutawadi'an, mutadarri'an. Nabi keluar dalam keadaan mutabaddilan. Dalam keadaan berpakaian lusuh. Tawadu'ah. متضرعا تندق فدانيا وكان مضرف ابن عبد الله قد حبس له ابن أخ فلبس قلقان ثيابه وأخذ عكازة بيده فقيل له ما هذا قال أستكين لرب لعله أن يشفعني بابني ابن أخي مضرف ابن عبد الله adhabisa azbu ibn akhid dia saudaranya anak pamannya anak saudaranya dipenjara ditangkap maka matarif memakai pakaian yang paling jeleknya kemudian mengambil tongkat di kayunya apa di tangannya kemudian dia berangkat dikatakan naha dah kenapa kamu seperti ini qala astaqinu li rabbi Aku merendah di hadapan Robku Agar Allah mengabulkan aku Dan memberikan syafaat kepadaku Agar doaku terhadap Akhiku, saudaraku Dikabulkan <tuh ternyata> Apalagi tentang Asyata Akbar Hah? Yaitu kisah Tentang atau riwayat tentang Orang-orang yang haji Yang mereka berpakaian-pakaian ihram Kemudian mereka berkumpul di padang Arafah, dalam keadaan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan juga dalam hadis-hadis tersebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia dan membanggakannya kepada seluruh para malaikat dan penduduk langit. Lihat hamba-hambaku lusuh dan berdebu karena Aku, lusuh dan berdebu karena Aku. Mereka lusuh dan berdebu karena aku, kata Allah SWT. Lihat, kusut dan berdebunya karena Allah SWT. Karena safar jihad misalnya. Karena safar haji misalnya. Karena safar dakwah misalnya. Sehingga dia as'asa agbara. Maka orang seperti ini, penyebab pula terkabunya, doa. Baik, Yang ketiga. Madd yadaihi sama Termasuk penyebab terkabulnya doa adalah menjulurkan tangan ke langit, yakni mengangkat tangannya. Wa huwa min adab ad-du'a allati yurja ijabah. Dan itu adalah adab-adab doa yang diharapkan dengan adab ini akan dikabulkan doanya. Wa fi hadis Salman 'an nabi sallallahu alaihi wa Disebutkan dalam hadis Salman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala Hayyun karim yastahi ida raf' Rajul ilaihi Yadaihi an yaruddha sifran khaibatain. Disebutkan oleh Nabi Sallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pemalu dan dermawan. Dermawan yang ini maha memberi. Maka Allah malu jika seseorang mengangkat tangannya kepadanya. Allah malu untuk tangannya diturunkan dalam keadaan kosong. Dalam keadaan nol. Allah malu kalau sampai orang tadi menurunkan tangannya. Dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Harrajahu al-imam Ahmad wa Abu <tik> Dawud. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmizi dan Ibnu Majah. Disebutkan pula hadisnya oleh Imam Ahmad Dalam musnadnya Dan dalam sahih Ibn Hibban Dan juga oleh Al-Hakim Dalam Mustadraknya. mustadraqnya Wasahahahu wa waafakahu Dihahabi Disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Dhahabi <coughs> Wajawada Isnadahu Al-Hafid Dan dianggap sanadnya jayid Al-Hafid Ibn Hajar di dalam Fath. dimulai kena khonib bin Anas yang ketiga dari adab-adab doa dan penyebab terkabulnya doa adalah dia dalam keadaan mengangkat tangannya ke langit wa nahwuhu min hadis Anas wa Jabir wa ghairihihima dan diriwayatkan pula semakna dengan ini dari Anas Ibn Malik dan dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai keduanya berarti ada syahid-syahid dari sahabat yang lain Wa kana an alaihi wa ala alihi wa dan juga nabi sallallahu alaihi pernah mengangkat tangannya yaitu dalam doa al istisqa hingga yura bayadu hingga terlihat putihnya ketiak beliau berarti mengangkatnya tinggi sehingga terlihat ketiaknya wa rafa'a yadayhi yawm dan mengangkat tangannya ketika perang badar Ya stansir ala al mushrikin meminta kemenangan terhadap musyrikin hingga terlepas rida'uhu 'ilman kabeen hingga jatuh selendangnya dari pundaknya karena mengangkat tangannya sehingga jatuh kainnya disebut selendang sesungguhnya bukan selendang bukan selendang yang seperti kalian pahami selendang-selendang para wanita tetapi sejenis baju yang dia hanya ditaruh di pundaknya begitu, tidak dipakai. Bentuknya hanya kotak saja, hanya tangannya dimasukkan, tangannya dimasukkan. Dan kadang-kadang tidak, hanya ditaruh di pundaknya. Panjang enam. Ketika beliau mengangkatnya, maka jatuh kain tersebut. Ridaknya. Kau dipilih Nabi, Basmallah. Kau muslimin yang seharumati. Di sini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan itu salah satu penyebab terkabulnya doa. Waladru'iyanil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi sifat rafidayi dan telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bentuk-bentuk mengangkat tangan di dalam berdoa. Anwaun muta'at Diriwayatkan bentuk-bentuknya bermacam-macam. Faminha Anahu kana yushiru bi asbuhi as sababah fakat. Pernah Rasulullah SAW mengangkat tangannya dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya saja. Saya. Ya Allah begitu. Yani mengisyaratkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengisyaratkan tentang Esa ahad. Waru'yanahu kana yafal dzalika al mimbar dan diriwayatkan pula bahawa Rasulullah SAW pernah berbuat demikian di atas mimbar diriwayatkan dari hadis ammar <coughs> ibni ruiba diriwayatkan oleh imam ahmad dan juga dalam sahih muslim dan juga nasai dan abu daud adab wa dhahaba jama'atan <tuh> wa ba'alahu lamma dan juga beliau pernah melakukan hal yang sama ketika menaiki kendaraannya. Naiki untanya. Ini berdoa dengan menunjuk dengan cari telunjuknya. Dan yang ketiga ini diriwayatkan juga oleh muslim. Dalam khotbahnya dalam haji wada' di atas kudanya, di atas untanya. Dan lain-lainnya disebut ke dalam hadis jabir yang panjang. Ketika mensifati sifat hajinya Rasulullah SAW. Ya. Ini menunjukkan dua perkara. Bahwa Rasulullah SAW berdoa di mimbar dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari tangannya. BarakalAllahu Fikum. Wadhab jamaatul min al-ulumay ila anna du'a al-qunut bil salat yujiru fihi bi asbuhih. Demikian pula sekelompok dari para ulama berpendapat bahawa doa qunut ketika salat juga mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Siapa yang berpendapat demikian? jamaatul minal ulama minhum diantaranya Al-Awza'i, Wasaid ibni Abdul Aziz, Washaq ibnu Ra'huja. Waqal Ibn Abbas wa ghairuh dan berpendapat Ibn Abbas dan lainnya. Hadeh walikhlas fit du'a. Inni yang namanya ikhlas dalam du'a. Ya Allah, Inna nasaluka ya Rabbi, ya Mujib al-Dawat dengan mengisyaratkan dengan jadi telunjuknya. Wa'ad bisyirin dan juga dikatakan wa bisyirin idza asnaita 'ala Allah fa'isyir bi'asbu'in wahidah. Kalau engkau menyanjung dan memuji-muji Allah ketika berdoa, maka isyaratkanlah dengan jari telunjukmu. Bi'asbu'in wahidah dengan satu jari. Yaani dengan seperti kita attahiyyah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahiyatullah wassalawatu wat thayyibat. Demikian pula ketika memuji Allah dalam berdoa. Ya Rabbi innaka anta arhamar rahimin, innaka anta ghafurur rahim, innaka anta mujibas sa'ilin. Dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Wa dan di antaranya anahu rafa'a yadayhi wa ja'ala ila jihati al-qiblah. Wahwah mustakbilihah. Bentuk lainnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengangkat tangannya dan menjadikan punggungnya, punggung tangannya menghadap kiblat dan kamu dalam keadaan menghadap kiblat. Menghadap kiblat berarti begitu. Tangannya, punggungnya menghadap kiblat. Begini. Enam. wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu jadajikan perut tangannya di wajahnya ini juga diriwayatkan wa rawiyat hadhihi sifat diriwayatkan sifat-sifat ini dari nabi SAW dalam doa istisqa wassahab ba'dhum arrafa fil istisqa ala hadhihi dan beberapa ulama menganjurkan untuk mengangkat tangannya dengan sifat seperti ini dalam doa istisqa di antaranya al-Juzjani rahimahullahu taala. Naam. Ini meminta hujan. Allahumma suqia rahma la suqia 'adab. Allahumma awzina ghaythan mughitha. Allahumma ini حوالينا ولا علينا dengan seperti ini. Wa qala ba'dussalam dan berkata pula sebagian salaf raf arrafa ala hadzal wajh tadarru mengangkat tangan dengan bentuk seperti ini merupakan tadarruan ketundukan seseorang kepada Allah SWT. wa taala na'am tetapi diriwayatkan pula yang sebaliknya wa qad rawiya 'an an-nabi alaihi wasallam dan diriwayatkan dari nabi yang demikian dalam salat istisqa dan ini yang lebih masyhur ma'ruf in indal ulama. Dan yani dibalik begitu. Naam, mengarah kepada para hadirin atau kepada para orang-orang uh, yang salat istisqa. Wa ruwiya min <tong> as-salaf anhum kanu yad'una kadzalika. Demikian pula para salafus saleh berdoa seperti itu. Ini yani bukan begini, tetapi dibalik. Khusus pada doa istisqa. اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا سقي رحمة لا سقي عذاب لن نلقيك نسترشد. قال بعضهم الرافع على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل واستعادت به ini mengangkat dengan model seperti ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta uh, perlindungan. Kan istijarah dengan isti'adah hampir sama maknanya. Istijarah minta pembelaan, isti'adah minta perlindungan. Yang berpendapat demikian diantaranya dari para sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ta'adha dan Nabi sallallahu alaihi kalau beliau beristia'adah, Minta perlindungan kepada Allah SWT Dari sesuatu yang jelek Rafa'ayadaihi ala hadal wajah Juga meminta dengan Membalikkan tangannya Ketika berdoa seperti ini, meminta yang baik-baik Ketika istia'adah A'udhu billahi minal azab Dibalik tangannya nah, Ini diriwayatkan oleh imam Ahmad Dari al khallad Ibn Sa'ib Ur-Salam disebutkan hadisnya mursal dhaif <tuh> wa huwa dhaif disebutkan oleh al al-haythami naham yang terakhir ini yang terakhir lurus sallallahu alaihi kalau berdoa berlindung dari azab di balik ini dhaif riwayatnya wa minha rafa yadaihi ja'ala ila as-sama' wa ila al-ardh di antaranya diriwayatkan pula mengangkat tangannya ke atas ke langit dan punggungnya ke bumi. Berarti begini. Perutnya ke langit, punggungnya ke bumi. Wa qad waradal amr bidzalika su'al Allah Azza fi ghairi hadis dan banyak yang demikian diperintahkan dalam sekian hadis. Dari Ibn Umar dari Abu Hurairah, Ibnu Sirin bahwa mengatakan demikianlah yang namanya meminta kepada Allah demikianlah yang namanya meminta kepada Allah Ta'ala kata mereka ya yani, begini sebagaimana meminta mesti begini keadaannya ya Allah aku meminta kepadamu berarti ada yang begini diriwayatkan ada yang begini diriwayatkan nah, dan istisqa khususnya begini diriwayatkan wa minha ha'aksu dalik dan ada pula yang sebaliknya, yang tadi uh, begini, ada yang sebaliknya. Huwa kalbu kafiyhi wajallah tuhruhu ma'ilah sama, yaitu membalik tangannya dan punggungnya ke langit, sedangkan perut tangannya ke bumi. Dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas ibn Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istisqa ketika beliau doa istisqa. Fa ashara bi dzahri kafiyi ilah sama, mahu beliau mengisyaratkan dengan punggung tangannya ke langit. Allahumma aqitna, Allahumma aqitna. Anam. Nah. Dan ini terjadi. Waktu cali Imamah Muhammad rahimahullah, walaudhu, fa bashta yadiihi. Beliau membentangkan tangannya wa ja'ala dhahirahu ma mimma dan dijadikan apa yang merupakan punggung telapak tangannya dijadikannya di arah langit ya berarti begitu Wa kharraj dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dan lafadznya istasqa hakadha nabi meminta hujan dengan berdoa seperti ini Ya, ini memanjangkan tangannya, menjulurkan tangannya, dan jadikan perut lapak tangannya ke arah langit. Nah, demikian bentuk-bentuk berdoa. Berarti kita mendapatkan dalam hadis ini tentang penyebab- penyebab terkabulnya doa. Yang pertama, sahur. Yang kedua, mengatangkan yang ketiga. Hah? Lepas, ha? enam, Terus yang keempat, enam, yang keempat belum dibaca. Rabi al Ilha Allah. Yang keempat adalah al Ilha. Ilha itu merengek minta. Ya Rabbi ya Rabbi Itu adalah sesuatu yang hak. Nah, jadi mana kaum sya'na anu kaumin, ala anla ta'adilu, i'dilu huwa akrobat lakwa. Janganlah kebencian kita pada satu kaum menyebabkan kita berbuat tidak adil, kemudian menyalahkannya. Padahal renggekan-renggekan mereka itu benar. Cuma salahnya jangan di mikrofon. Ya, maaf, ya. nggak orang. Ya Allah, sesungguhnya benar. Doa merengek itu bagus, tetapi jangan pakai mikrofon sampai sascar, boleh dengar semua. Kamu sendiri tadorru'an ilallah Berdoa kepada Allah, meratap kepada Allah SWT Jangan riak, jangan minta dipuji Supaya orang tahu semua, jangan Udu'u Mintalah kepada Allah SWT Tadorru'an wa kufiyah Dengan merendah Dengan lirih Dengan kufiyah Bukan dengan mendirik-jerit Tetapi cara merengek itu memang Merupakan penyebab tergabungnya doa Sehingga kalau kamu doa sendirian di malam hari Merengeklah kepada Allah Melataplah kepada Allah Taala. Panggil Allah kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis ini. Ya Rabbi Ya Rabbi Nama Berkalaulah Fikum. Tetapi empat Hei. penyebab terkabulnya doa tetap doanya tidak dikabulkan. Hei. Padahal empat penyebab terkabulnya doa itu ada pada orang tadi. Kenapa ko doanya tidak dikabulkan? Karena pakaiannya tidak tayyib, makannya tidak tayyib. Minumannya tidak tayyib. Dibesarkan dari sesuatu yang tidak tayyib. Inna allaha tayyib, la yakbalu illa tayyibah. Kamu bisa mengangkat tanganmu karena punya kekuatan-kekuatannya dari makanan yang haram. Kamu bisa ibadah dengan memakai pakaian-pakaian dari yang haram. Kamu bisa memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Karena kamu punya tenaga-tenaganya dari minuman makanan yang haram fana istajabul lidhalika ka nabiy bagaimana akan dikabulkan doanya sehingga yang doa yang dikatakan dikabulkan kalau wujudu asbabi wa wujud adanya penyebab-penyebab diterimanya doa dan hilangnya al-mawani' adam al-mawani' itu baru dikabulkan doanya Penyebab-penyebab diterimanya ada. Penyebab-penyebab tertolaknya tidak ada. Baru doa itu diterima. Hey. Ini ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Dalam hadis Abu Hurairah, Inna allaha tayyib la yakbalu illa tayyiba. Kita lanjutkan insyaAllah pada kejadian yang datang. Biar idun Allahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Aishadu an la ilaha ilan ta'asakhur kawatu bilaikussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.